Zalat Ashbal amin Suri, U Kelli, As-Selamu na Alim, Os-Paradi mellan te challenge, jeden vis capacity, para za renamed, 걸и dan ekon estarabishdra. O een Mokamad, shal obedient ane eweaz sundan stoles, SSC. Os- försidra.it telese,орт salati ed đến fundamental toles, Washington. yon et XVII. In Society.en使 kes aute ekon elektronik tracond mеля itip. 그럼 me 머� Naturalis, shalanta, undone tvetierstekseism Chinese. к Make major, dr mane i whatever.u Zhiq 결과.u Z 1963. Shsteen Fit Verwaran Estras 113.ằng jedronik haned tëlite. Nish.ierdi të bina O ve Zani te hal Highness. johan tëto tumro mysi tense ehe tekmatik, të ndërëleze të këvardojnë edhe sësat me pikën e radhës, nga pikët që e përbëjnë besimin tonë në botën tjetër. Dhe është nga bazët e rëndësishme, bi të se të ndërtohet këj besitë. Kemi përmendu në takimin e fundit, që në nga nxarjet që do të ndodhin dhe që kanë lidhje në botën tjetër, është i nga nësurë. Dhe kemi sjaruar se qëfar në nënkuptën në suri, dhe sare fryhët dhe që parë ndonë pasë qdo fryhët dhe kemë përmenë se fryhërja e dy të surit është për t'i këthyër njerëzit për sëri në jetë është për rinjallje dhe për dalje para latë të madmo Përëndaj, rinjallja është një nga bazat e rëndësishme të besimit në botë tjetër Wallahu te barakuhu te alaj në shumë vende të Kur'an dhe pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem përmendën se njerzit pas çetërdësit dhe borosën dhe pasojë që në barkun e tokës do të shpërbahen në tretën para do të ringjallen. Dhe besimi në ringjallje është një nga shtyllat e imanit që pa këtë nuk çëndron besimi, pa këtë nuk çëndron imani dhe ajë që e mëhën rinxaljen, ka rënuar besimin Zotin në Zotën Gjellegjerallu hu. Qëfar në në kuptonë realisht? Rinxalja. Ljetarët kanë thënë, se rinxalja është rikëthimi i shpirëtit në trupin ku ka qenë me herët, dhe formësimi njëriut përsërin në formën qëfar e ka qenë me herët. Ka anë hadithet për e gamberi sërë Allahu A.S., së poshtë fryet surrit herën e dytë Allahu te bareku teala dërgon një shi i cili është i dendur jo si kur shi shi kësa i kësaj dhunjas si që është i holl sikur se ujë por me shi i dendur qoftë të kokrët e tij janë të dendura dhe bien në tokë me furijë dhe pas sa të bien në tokë dalin dhe mbijnë njerëz të varfërës sikur se mbijnë bima Dhe kjo është padushim një nga rëfetimit e fuqisa Allah Gjellewale qëli si dënë kërjan dhe si dënë e rinjallën. Padushim se fillemisht argumentet që flasin për rinjallin në kural në ju vetëm qenë të shumëta të nërdozërën, por edhe janë të lojlojshme. Dhe djetarët e kam përmendur se nuk ka bazë të besimit pas besimit në Allahun, që është rejtuar më tepër dhe më qartë së rinjohja. Në i Korani i kushtën vëmenit posaqme, ju vetëm në shumësin e argumenteve, por edhe në lojshmën e tyne. Sa so, për ilustrim, këllën eshtë, Allahut e barë këtër në shumë ajetë e përmend se njërit dhe të rinjohle. Për shembul, përmend se njerë për ata që e muhojë urdhërënë pegamberin sër Allahë që të betohet se të të rinjallënë u jesë alune të ahakënë hu përshënë ty ashtë i vërtetëti pun i varat bëjë të uaj po pasharëzotin tëmë le të bëa thunë të të rinjallënë gjithë sëse gjithë asër Allahë gjëllë e vohële të rmenë se bindhja njerëzë se njerëzën gjollen është bindje e njërës që nuk kanë besuar zotëralisht apo. Pastaj lloj tjetër i argumentimit se njerëzën gjollen është kujtuar e krijimit. Lidhshmëria rinjollës me qiep. Wallahu jalle wa ala fad wadarba lana mesalan wansi khalqa. Je liu isil Allahu shembull Apo, ndërsa këhëruar krimëti. Apo dhe thot, a do të rinjallën këto esra pasi që janë, të retë, Allahu Jalla vërra thot, Qull, yuhihe allëdhi anse'a ha ewële mërë. Thuaj, do të rikthan, dhe rinjallë aje që i ka kriuar herën e parë. Pasë e Allahu Jalla vërra sëfidan, kura ishte mekës dhe të gjith i dhujtarët, sëfidan, që idhujt e tyre të ringjallin. Prandaj Allahu xhallahu i thotë në surën El-Anam, përmend Allahu xhallahu olel duke i sfiduar për idhujt, duke thënë kush është ai që jep daul khalqa thumma yu'iduh. Kush është ai nga zotët e juaj i cili jep daul khalq? Ai fillon krijimin Thun me ju idu, pasaj e rikëthenat, e rinjallë. Ska përgjigje, Allah othët, kulillah. Allah othët, edhe i kryon, edhe i rinjallë. A në duhet tëm, se janë të shumë të argumentet në Kurën, sa so që mjaftën e aqetësi ka me herët, se nuk ka bazë të besimet, apë ndënjë temë në Kurën, pas besimet në Allahun, që është retu më te për sesar rinjallëja dhe saj për këtëri njëllës gjithashto Muhammeli sallallahu a.s.m. a ka përmandu se njërihu i tëri do të tretet në varë nuk do të nbetit për ti asgjë i tëri do të tretet përveç një piesë një trupin e ti që e ka quaj tërë pegamberi sallallahu a.s.m. a gjëbë dhe nërë është piesë e pasht me kurizë dhe ti është piesë e pasht me kurizë dhe ti është një piesë në ja e e e boshet kuriozor ajo nuk do të tretet nuk do të skatruhet e ka përmend pejgamberi për sa selam se prej saj formohojnë njerëz pasori rikthënë pasrinë jetën eksojbote dhe kjo ka të bëjë edhe më pastaj me zbulimet shkencore që janë zbuluar më vonë se kjo është pjesa më e çmendurshme nga i të trupi i njeriu gjithashtu një që është të të të të të të që ka bëjme rinjale është se a do të kthej njërën këtë formë, apo do të kinë forma tjera ko të rinjale pa dushim se gjithë njërë dhëtë rinjale në formën që ka qenë, në pamen që ka qenë, mirë po me disa specifikat të shtuara, që nuk i ka pas njët në kësaj bote. Përësërës yja, nga se zhvillime që të të ndodhin pas rinjales që njëriju të jetë i furnizuar edhe me disa të tipare tjera që i ndihmojnë apo s'pa ku i mundsojnë vërdimin e metotishëm të urtimit. Nga se do të amarin pasër njëllës, pasër njëllës do të ndodhë njëra me dërëtet të të mërshme ditë në gjykimit. Dhe njëriju në këtë konstrukcion fizikë që e ka, a po, Dhe në këtë përbadi që fara ka, nuk e ka të mundshme t'i përbadi në toblënë, nuk është të mundshme. Për shambull, me vitet e tëra qëndrim, pritja, logarithë dhe një, pa u shifë dhe pje. Nuk ka mund si një në mënek, pa u shifë dhe pje me vita, po, nëse vëtës, do të pasë rëgjollën e kovdëcia. Ande Allahu xhelaluhu kur e ringjon njeriu në këtë formë një gjoll normalisht, po në këtë pamë çfarë ka me këtë sy, me, këta dur, me këto vesh, goj, këtë durr, me këtë vesh boj, e këto merat mirë po është i paisur edhe me disa specifika tjera që i ndihmojnë atij të vazhdojë matutja. Siku se tashme e përballu urinën edhe etjen. Gjithashtu edhe e përballu edhe Zjarr Allahu na ruhat aqdanohet prandaj njeriu pa shamum me tem te afrohet te afrohet zjarrit forr zjarr gerimit ju te shkrijet po baj 30 gjatforn fora kope asiko mund ditë hudën e xhehanam do vazhdon benimi pa vdek fora atje Po allah u gjellë u nështë a i sëni, do të të jetë specifika, do të posaq me njëriu që nuk vdes në atë zjarë, për denuat. Për ndaj, rinjallëja, në do të mësujmë edhe për tupikat e tjera, por, sa për ilustrim, do të rinjallët në këtë formë që farë është, kjo përmje, do të një njerëzit në zvetin, pas rinjallës, por do të finë specifika të shtuar atasht për të vazhuar më tutje. Kusht do të rinjallët i pari? Hamedi sallallahu un ademit, të mka fërë, unë jam zotëriju i bive të ademit, do njeri ju më i përzjedur i bive të ademit. Dhe kërë kanë numruarë, privilegje që Allah e ndëraj me tu, e që këtu e bëjnë tjetë, zotëriju njerëzimet, ka përmendër se, unë jam i pari që më hapët varri. Andaj, njeri ju i pari që rinjallët dhe del nga varri ashtë, Muhamedi sallallahu aleyhi sallam edhe pse kamë një hadith ku Muhamedi sallallahu aleyhi sallam kanë darë një mospajtim që kanë do mes një muslimani dhe një hebreu që i futi në Medina dhe ata kur janë fjellohes me zvete janë lavdua në amët pejganberet e tyre ndaj muslimani ka thënë unë janë umeti i Muhammed sallallahu a të sallam të citë Allahu ja dhe Kur'ani ndërsa Hebrehu ka thon unë janë umeti i Musaut a lehi zhëm që Allahu ja dhe të vratin i janë shty me pejgamber e pasaj ka dunje mos për tim që Hebrehu ka shkute Muhammed sallallahu a të ankuaj dhe se i kam besu edhe pse nuk e kanë pranunë si pejgamber, por i kanë besu në drejtsi, dhe i kanë besu në koreksi, dhe i kanë besu në ndare të drejtë mos pëjtimeve. E kër e ka dëgju këtë nyrë të shtyriës, me shtyre dhëve, ka thonë pejgamberi sotësërën, mos më gretë një në bimë unë saunë. Do tëtë, mos më përdërin njeve që shtyri një kushë më i mire. E se kjo nuk është endershme e pejgamber të allatë më nërë. Zeka Perimet pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, një vjet e mësonte Musa alajhi wasallam ka thënë, un do të jem i pari që do të më hapet varri, dhe posa të ringjallem, Musa alajhi wasallam është i kapur për artin e Allahut. E nuk di a është ringjall përameja apo forë, nuk është tri ditë ose katërora. Dëgjoj çe ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, apo nuk në kushton se do të ngjohet i pari. Por dhjetor kanë komundhi që ti jete një informant që e ka pa së përkëmërës nënë fillin nështë e nuk ka ditë realisht se, që që fa ndodhë e pasaj Allah Gjellën e ka përshuar se i pari është që të R.M.H.M.S. por e ka pa pasaj Musaun Aleyhi S.A. Në gjithas të njerën, kër dalin nga vërezat dalin si kurse i ka kryuar në natyre të të, të, të tërësisht dhe tëtë si kurse i ja, ka gjithë të lindur dhe kështur gru më bëvojnë dhe pa dushim se kjoj ka shqetsuar ajshën ërgjala anha dhe ka thonë, oj delgur e lad, bura dhe gra, se bashku në këtë formë, ka thënë pejgamberi s.a.s. se qështja adit është shumë me rëndë se që ti bjen dhe menë dikuj që që i ka të dikuj është tjetër. Në i kemë me kuptu, të në vëzër, sikur se kime me shumë gjyratira, se nuk kire mundësime me, me logikën dhe, dhe, dhe me krahësime dhe matë të kësoj bote të kuptujmë botën tjet ja, po? se kur shoh gjithë natyrën, andajse që Allahu gjëndëvora i jap njeriu atje specifika caktuar ç'i përballon shumë aspekteve. Edhe këti aspekti. Andaj fakti që njerëzit janë pa tesha dhe janë, do të thënë, në formë sikurçi kanë lindur në natë, nuk bën të krahasohet me këto botë. Apo, qasja tjetër nuk i bën përshtytë kjo sikurçi bën përshtytin këto botë. Nuk është interesant atje ajo sikurse i tiran këto botë ekzistomerë. Dhe i parë që do të vëresh pas rinjëve të rësh, i parë që do të vëresh atë Ibrahimu alayhi salam. Andaj Allah o jeri si do tën, përmënej, në renditje, si përgjithërat e tij, kë do në gjallë porën, e kë do në vesh porën, e kë do rinjë gjallë këto më radhë. Po më ndaj ndërnditje si do Allahu o jallor i rinjallat. Dhe një çështë tjetër që ka të bëjë më, që të bëj më me rinjallen, do thotë njerëzit ë pa përgatitur. As kush pavarësisht formë ka vdekur. Nuk do të bëhet pa urrë gjallë. Nga se nga njerë njëzit thonë, po në po edhim, këtë që ka vdekë normal e këna varros, hajtë të Allahu për rinjallë. E ajë që u dhjitë komplet, e ajë që është shpartalu, pra u të soptu, nuk dhjitë një cëpë e ka atje njatje, e këtë, Allahu gjelë gjelë hu i rinjallë të gjithë. E se Allahu të vare këtala, apo nuk ka mundësi me pëngu që farulloj mënyrë e vdekës për të rinjallë në rinjë. Dhe Ibrahim a.s., si kurse din s'urën Beqara, i tha Allah të njëllë. Apo? Po idhkale Ibrahimo, kur tha Ibrahimi rabbi erini kejfe t'uhil mauta. O zonë, të regasin gjallti të vdekurit. Fa efele t'u'min, fa nuk i të vësua, qane bela, si ju në bësegjë, lakin në jatë me inë në kalbi, mirë pëtë dushre që, mëtë vërtet, zemër pëshën tërësështë, në kuptim të kulimnasyonit të bindjes. Jemi binur, po, par po, njëri kureshe, apo është kulm i binjës. Atërë Allahu Gjellë, që fari i tha? O, rëjqë ti mërë në që shpërz, apo, dhe ti shpërndanë dhe për kodra e kështu më radhë, tha thumë dhe uhullënë, tha thiri tashkë. Dhe posa i tiri, Ibrahima i shëtë, Allahu Gjellë i mblirë dhe të cupa të, të shpërndara, dhe të cupa të, të ndara, dhe i rinjallë dhe i këto si përse, ishin në formën e më hershme. Në njëzët rinjallët dhe një, rinjallët të nëllëzër i ka tri qështje të mbëva, themelore që kanë të bëjnë raport në besimin e Allah në Zogjen. Nësë që i ka në fillim? Se rinjallëja është nga qështje më të trajtuar në kërën pas besimit në Allah. Andaj ka lidhe të mbush në besimin e Allah. Në që far aspekte? Thashtë në tri aspekte. Kryosore. Aspekt si parë që e ndëllit rinjallin me besimin Allah në është, diturija Allahut Azzogjen. Apo, Allahu Azzogjen, sikur që ka pas diturij me e krivi një nga alëgjëja, ka diturij din edhe si me rinjall, pasë që ka qimë një kaptër. Dhe din cëllë a pjesës e kujtë, dhe din kush që farështë. Përndaj, besimin jonë në për sësëmërinë dhe përfunësinë e dhije së Allahu Gjellë Gjelaluhu, në bënë që edhe këmi dhilo në rinjallën. Nëse Allahu Gjellë Gjelaluhu në fërë në surë mjë asin, e ka ndëllidhë rinjallën me diturin. Nukë e fërë, Allahu i manuar në surë mjë asin, e ka odara belëna më thërën, u nësi e khalëpa. اكتشف كما هررت نبعا الشمل اقهاروا فيذه ذا فصاي قال من يخلي وامهه يرني يريد ذا كوشرين جاله ايرثا قرام بهي وبلر كل يحييها الذي انشاها اول مره وهو بكل خلق عليم الله جل وعلا توي يرنجال ايتيك كروار غاساي هي ذكرياتيه ndër e ka në lidhë rinjallin me dhije. Gjithashtu, rinjallja ka të bëj me fuqinë Allahut Azo Gjeli. Sikur se ka të bëj edhe krimi. Andaj, aj që ka dit njëri unë me kriju kështu, aj din edhe me rikështu. Aj që ka pas fuqinë me e kriju njëri unë nga Azea, ka fuqinë edhe me rikështu. Andaj Allahut Gjeli Vuala, apo përmen në kuraj, nga argumente fuqishme e Allahut është rikthimi i njeriu drejt ngjollës. Judaunë kundëruan vetë ngjollën e djallës, po thonë se nuk ka asnjë objektiv. Se nuk do të ishte çështja e njeriu të ketbohet. Dhe nuk do të ishte arsyjme ardhën e ketbohet poshtë moskëjës të ngjollës dhe llogaridhënë e shpëndimit. Dhe Allahu në fund të çësës muslimanun thotë: "A hasibtum enna ma khalaqna sabata" U enekum Ilejna Latur Gjaun Mëndua të që se na ju kryuam këtë Parësye Kjeta Bazullon bëdqia Dhe vdesë Zbashku me e viktimen E ti hjekë sa duke E munon këtë botë Edhe ti vdesë Pa pasërish Ndë një imët Në shprej se të të bëdë më mirë Gjithë zbashku Se hasip të më Kësë me këni kalkulua Dhe se këni kalkulua Se ju këna kryu këtë Që këni mendu dhe, këni mendu se nuk këni mukhut e këna? Fa ta'ala Allahul Malikul Hakk, që që që fa përgjigja? Fa ta'ala Allah, i pasër të Allahul nga kjo metë, nga kjo njëllë që mund t'ja? Që mund t'ja në vejt, në poshë Allahul Aboja. Dhe, si porsefërën djetarët, rinjani është, është reflektiv i urësitë së Allahul Aboja. Sa njërin këtë botë, nërgër djetar njëtë në dhërët e dhërët që jetë me shumë sprova, me shumë sfida. Shpesh herë, evallaj, me shumë vështërsi që njëri më në gjithë pa të kalushme. A është kë jetë në formë që shumë njështë jetoj, e përstatshme dhe e dignitetshme me vlerë dhe pozitin në njëri u që e ka? Nuk është, nuk është. Kjo kreja si Allah në kanë deru. Shpesh herë, e po, nuk kalan një jetë përstatshme pozitin që e ka të kalan një levalet kur Allah e speron kët but. Apo çatë ngrit shkollën e butë jetën. Dhe Ringjolla është ajo që e vërteton udhsinë e Allahut për këtë njeriu. Andaj Ringjolla çaçela ka lidhje të ngushtë me udhsinë e Allahut te bara kota. Prandaj Ringjolla ndërlidh me besimin në Allah dhe ngrit mbi këto të shtylla. Dituria e Allahut, fuqia e Allahut dhe udhsi e Allahut te bara kota. Zotësho Gdaliten shumë gjëra më ri ngjollën me, me zhvillimet që ndodhin pastaj që do të shohim inshallah të vetë takimet tashme. Por më lenone që në fund ta përmbyllë këtë që përmenda me disa dhëbitë të rëndësishme. Eprapa të ndrohë sikur se kam siket në takimet e tjera, dua që ta përsëris për shkak të rëndësisë e kësaj. Edhe pse ri ngjollja është një është një ngjarje që do të ndodhë pas jetës tonë, do të thotë nuk kod me këtë botë. A ka mundësi njëri në këtë botë mori në gjallë? Ska mundësi njëri në këtë botë, s'ka mundësi njëri në këtë botë, s'ka mundësi më këtë botë, nuk ka mundësi mori në gjallë. A tëre, kjo nxarja, a është vëtër një besim abstrakt, që ka të bëj me dheqë për te i jetës tonë, apo karët në këtima një në njëtën tonë? Ndo më më zëfëmesht karët në, në njëtën tonë. Apo, a ndër njëri së do të ringjallet dora e tij, do të ringjallet syri i tij, do të ringjallet gjuha e tij, do të ringjallet veshitë e tij. A thua u vonë, pse ka më ringjalltë? Për të llogarit. Pandaj kë bën qyteti kujdes, shumë në përdorimin këto gjymtyrra, që nesër tiet më i sigurt dhe më i lehtë në llogari dhe ne paralloh të manduam. Kjo është e pa. E dytë, ringjolla sikur çeka, jap kuptim të vogël jep kuptim kësa jetën. Përndaj, nuk kem joan këtë bod, të bëjmat që e bëjnë të gjitha krisët e tjera, nuk është këja sejnësa. Nëse rinjallja ka kuptim për lojë njërëzorë, dhe ju për krisët për e tjera. Pra e përderë sa, vëndimësin e urthimi të kemi të veçam nga krisët e tjera, edhe vetë jetën duhet të kemi të veçam nga krisët e tjera. Dhe nuk ka kuptim që të kemi urthim dhe qanë nga t'jithë, dërsa jetën këtë bot t'abim në nivel të jetën e kreset e t'jira. Në kuptim të preocupimim, në kuptim të knatësive, në kuptim të lakmive kështëmeratë. Qështë në rinjohën e qëtë pa, fuqinë e Allah të të dhërënë. Kjo, kjo fuqinë e Allah të gjëllë e uale për rinjohën e kresetën, parëmëna së njëri ka vdekë se kalla, është trejtë, ku ka shkuajë? është krine për tokë, e, kan, e kanë ngrën dhe krimbat, edhe, edhe, edhe insektin e tokës e kanë ngrën. Sjeri kërë Allah prapë gjithë, kënë si ka qenë, parëno këtë dhije, të pa fund të allatë aso gjennë, parëno kët, këtë fuqit, të pa fund me dhe të allatë aso gjennë, sa, sa, në bjën në të zemra tona, madhërim dhe Allah, respekt për te, dhe shri për te, Në që sa so më të për e njojmë, aqë më të për e madhërojmë. Apo, sa so ma më të për e njojmë fuqinë a latë a të gjelë, aqë më të për e kuptojmë dëpsinë tonë. Aqë më të për e kuptojmë dëpsinë tonë. Andaj, sa ka pas perionet të më dhejnë, që kanë jetu në këtë botë? Ka pas fuqin të blaja, kuptim njerëzorë, edhe të pasurisë, edhe, edhe, edhe, edhe të njerëzve, edhe të autoritetit. Por të gjithëta këto nuk kam pas në të, të A ka pas muqësi diken, po shteti ti, apo poqia ti, me e rikësi prapë në mesin njerëzë, që vdekja tjetëve të njërë, hyrje dalje, a pas dhe prapë muqësi, a ka pas muqësi, a pas muqësi, ka ndohë dhe sa balsamimet saktuara, në formë të ngurësimit, dhe këtu ma shumë njën shemblë këndër tyre se për ta, dhe ka që aqëmë aqë të epër, vdekja i ka ndohë, nërsa Allahu të barë e këtale gjo njerëzë, o me cindra, miliona, miliarda njerës ga dhejnë nga njësa, Allah të barë, këtë dhejnë në këjame të gjithë i rinjallë dhe i këtërën. Në ndërën se kemi nevoj që këto njëri që i kemi, për atë që Allah nga ka informuar, ti përdorim që ta ushqim zemën tëmë në nabdrimi në Allah të, të vjëllë, e ta ushqim zemën tëmë në nabdrimi në Allah të vjëllë, në përkursimin e ti. Çe kë më duhet të jap kuptet vëndetë vetona, zë të ngritçi cilë na durin vetona dhe lavte barë kota ku rendim se para kujt po dal. Para çfarë madhërie ti je duke qendruar? Apo robi kujt je ti? Robi azi tele. Ka shumë argumente të tjera, do të kjo që argumenton çfarë për ndërtimin e tij thash, çet për urgjencën e tij dhe për cucin e lavte barë. Allahu zeh ne wan na u në rumën e drejt dhe para se të na ringjoll në njëllë e fizike, për zekës, në njëllë zembra tona, apo që ta ndih adhurimin, ta ndih besimin dret, të ndih njëllë gjuhë tona, që ta përmendin Allah të vazhdimisht, dhe të aktivizën edhe më poqishëm gjëmtyre tona që t'jenë në shërgëm të adhurimin dhe i, Allahot Azawqen. Në ka që pojdo këtë përtojt, Allahot Azawqen, Allahot Azawqen, Allahot Azawqen, Allahot Azawqen,